retroevolución retroevolución retroevolución o programa de chorro radio é de chorro pá radio filispin filispin má de loncada adiante in cara en cara atrás cara atrás escoita escoita retroevolución retroevolución Retro Que tal? Benvidas e benvidos a unha nova edición máis de RetroEvolución Como sempre, aquí en Radio Félix Pín Atraveso do 93.9 da FM de Ferrol E tamén a Atraveso de Internet Como non, tamén Tete Radio Emite RetroEvolución Dende a Comunidade Valenciana Para todos vos Atraveso de Internet Como está acontecendo esta nova tempada Imos a... Algo novo Sou saliu Atraverso de SoundCloud E eu adianto Do que será o novo Traballo de Pepo Galán Que sairá Pois a data Ainda non se sabe concretamente Pero supoñemos Pola información que teño Que será dentro de un par de semanas Como moito Pero aquí En retrovolución Pepo Galán, deixa poñer este tema da adianto. Almost alone in this life así chamase esta preciosa peza que Pepo Galán vai a introducir no seu novo álbume que, como digo, aínda non se sabe a data de lanzamento, ainda que, como tamén dixen antes, era dentro de un par de semanas, como moito, xa no seu Facebook podemos ver Eh, o CD, a presentación do CD, que por certo é tamén preciosa como este tema Pepo Galán, baixo o meu modesto punto de vista Vai tendo unha evolución sin perder nunca a súa esenza que é francamente encomiable Porque a música de Pepo Galán, ambient ambiente, eh, pois introspectivo diría eu O que nos regala non é só música, que xa é moito, senón que tamén nos regala sensacións, sensacións, vivenzas e un xeito de escoitar a música que produce francamente moito placer e ledicia neste caso tranquilidade. Esas atmósferas envolventes que chegan a teu cerebro e faite viaxear algo que a min persoalmente non conquide moita xente moitos artistas e con este tipo de música é o que crea Pepo Galán sensacións formidables así que estade atentos porque o disco está próximo a sair e si sigue na liña de este tema Vai ser un discazo dentro do seu estilo. Tería que ser un bombazo underground. Pero eh, así son as cousas dentro deste estilo de música que si ben é moito máis underground no estado español a verdade é que ten máis repercusión fóra del aínda que siga sendo música de minorías. Pero en calqueira caso y música siempre muy disfrutable. Isto é outra novidade que ainda sairá o 5 de outubro a Atraveso do selo malagueño El Muelle Records Xa, por que non decilo claramente, toda unha referenza mundial Dentro da música máis experimental electrónica Con ambient drone, electroacústica Como sempre, música para minorías que fora do Estado é para unhas minorías máis grandes, se se me permite esta barbada, pero así é. Este é o traballo que sairá ao mercado, como digo, o 5 de outubro, de Eduardo Briganti, dende as Illas Canarias, este álbum en microgramas, propónnos un viaxe introspectivo, que... A verdade é que grazas a El Muelle Records eu puiden escoitar antes de que saia ao mercado é, francamente delicioso. Si vades ao backcamp de El Muelle Records poderedes escoitar dous temas que pagan moito a pena e que van a reflectir de que vai este álbume que sairá en vinilo e tamén atraveso pois das redes digitais como sempre os recomendo o vinilo despois se moitos andamos co tema de que se a grabación é dixital o vinilo xa non só igual e demais non importa xa só por esa preciosa portada xa paga a pena ter o formato físico este arpegio respira e un deses temas que aparecerán no álbum microgramas de Eduardo Briganti que non enovou nestas lides xa estuvo en no proxecto miniatura pero agora embarcase en solitario na parte da música máis experimental e a verdade é que saiulle moi ben o disco A vida de las estatuas outro tema que aparecerá xa esta semana o 5 de outubro como dixen atraveso del muelle recos o disco microgramas de eduardo briganti se algún pensaba que o das illas canarias sea solo carnaval e eh, música salseira pois estaba equivocado hai xente como Eduardo Briganti que nos propón outras cousas baixo o meu modesto punto de vista moitísimo máis interesantes. Esta peza, a verdade é que non sei como explicalo, pero produzo a sensación de que ti realmente estás dentro dunha estatua e ves o que ve, o que sinte e incluso o que pensa. Un pouco tristeira esta, este tema, pero a verdade é que as emocións que produce son francamente interesantes e, en certos momentos, demoledora. Proponho sempre escoitar este tipo de música pola noite e con uns bons auriculares. Por que? Porque si os pasa como pasou a mami, Dende que empecéi a introducirme en esta música, grazas a selos como el Muelle Records, a primeira vez que o coitas dá a sensación de que é todo moi lineal, de que podría ter, millordito, non ter nin principio, nin fin o tema, máis, cada vez que o e con uns auriculares, notas, eses matices que van cambiando, eses... Sons que aparecen como danada e que van creando esa atmósfera, esas sensacións que en algúns casos son placenteiras e noutras poden ser un pouco turbias, pero de eso se trata, amigos, de que a música crea, crémellordito, sensacións en nós independientemente moitas veces do como músico nos queira queira a propoñer Pero neste caso, o que Eduardo Briganti querenos propoñer, a verdade é que o conquire con creces. Así que, estad atentos, recomendovos xa, porque por sorte, poden escoitar o disco antes de que saíra microgramas de Eduardo Briganti a traveso de El Muelle Records e I de Apolo Formato Vinilo, porque esa portada paga pena e non súa portada. O que ten dentro é un reflexo do que nos dice a portada baixo o meu modesto punto de vista. Cada quen pode opinar o que queira, pero eu así o sinto. Así que outro acerto de El Muelle Records que a verdade despois deste parón estival sigue dándonos propostas moi moi interesantes. Seguindo nesta línea para esta primeira parte do programa, isto que acabamos de escoitar, chámase Fish from Desert, que pertence ao álbum de Erisoma titulado Malmi Radio Station. Outro día, pero, vou facer un inciso, o álbum do ano 2016 pode atoparse através de Seedledot, que se si va desabazcán, podedes descargalo en digital e tamén en un CD con unha presentación estupenda. Como digo, outro día, Erisoma, o que é o mismo David Mata, pois mandoume este disco para que o escoitase, e a verdade é que é un estupendo disco dentro de o que, o que estamos a escoitar nesta primeira parte, Electroacústica, un tanto experimental, un pouquiño de ambiental, pero volvo co rollo de sempre. Sensacións que é o que moitas veces pretenden este tipo de música. Malmi é unha población escandinava e Erisoma ou David Mata pois propónos un viaxe ficticio que a verdade é que o consigue. Ás veces un pouco frío, a veces ten unha calidez. Si se quere tamén un pouco fría, pero en calqueira caso, un disco máis que interesantes es que vai creando sensacións ao 20 conforme vai pasando. O disco é os temas. Temas que non son longos. Temas que vades a escoitar sen ningún problema e, como sempre, cuns auriculares poderedes ir notando eses cambios, eses matices que consigue Erisoma a traveso da súa música. O tema... Fizz from Desert abre este álbume do 2016 que paga moito a pena escoitalo. Esta música, amigos, non é doada de escoitar en outras emisoras e é algo de agradecer que Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que atraveso do 93.9 da FM de Cerrón e tamén atraveso de internet, igual que TT Radio, dende a comunidade de valenciana emitindo a traveso de internet deixen a este humilde programa carta branca para poder poñer o que un coida que é interesante e que pode agradar ao ouvinte porque o que se trata é de descubrir cousas novas, cousas interesantes propostas que non son habituais nos programas de radio e que coido humildemente que son interesantes senón de obrigada escoita sin polo menos saber que están aí e que grazas a internet se pode escoitar este tipo de música máis minoritaria pero non por eso menos interesante imos a poñer outro tema de Erisoma de seu álbum Malmi Radio Station do 2000, seis, titulado Trip to Nowhere. a verdade é que unha viaxe cara a ningunha parte se é con este tipo de música, pois a verdade é que un lo-fi dun xeito máis agradable. Trip to nowhere de Erisoma que pertence ao seu excelente LP Many Radio Station que Seedle.dot, atraveso de Backcamp, o edita e que podes conquerirlo en formato físico ou en formato digital. Non é necesario decir que eu sempre estou a favor do formato físico porque por moi pouquiño máis tens algo de edición limitada e que está moi ben feito, moi ben eh, facturado e que tes algo que quedará sempre para ti, e xa non me meto na calidade de son ou de máis, pero sempre o formato físico, porque xa digo, por un euriño ou dous máis, tes algo propiamente teu. eh amigos, acabamos este viaje grazas a Eric Soma, Erisoma, perdón, estou poñendo unha C, pero non, Eric Soma de Vidmata está detrás deste estupendo proxecto e recomendo que fagades unha escoita a este disco. Igual que os anteriores, como digo, volvo a repetir, non me cansarei, eu sei porque a min pasoume, non escoitedes só... So Unha vez os temas. Repasadeos, escoitadeos varias veces, para ver todo o que atesoura este, estes discos, esta música, e non vos que dedes, por decirlo así, no superficial, donde parece que é música incluso un pouco lineal. Nada, nada deso. De moitos matices, moitos trocos durante o tema, moitas veces sutiles, pero aí están, por eso recomendo vos sempre para este tipo de música estar tranquilos, estar con auriculares e disfrutade placenteiramente de esta música que se move entre a electroacústica, o experimental o ambientron pero que crea unhas sensacións que como dixen antes, algunhas veces serán máis placenteiras, outras, pois te deixarán un pouco máis frío, pero sensacións a fin e ao cabo. de tema, non é que sempre que deben escolitalo e deben nun programa, iso por suposto, pero seguindo un pouco a liña do que levamos escolitado ata agora, este Hallo Gallo de Neu e unha guinda no pastel para o programa de esta semana o dúo alemán con este tema, pois sentou as bases non só so de o crowd rock, senón de estilos que ainda estaban por vir, como foron o noise, o rock experimental e o pulse rock. Esas guitarras, pois, que parece que saen de calqueira parte a base da batería, co son motoric fundamental dentro do e que sentaría a cátedra, pois deixan un tema que é fantástico e que traspasa o tempo. Neu, que estaba formado por Michael Roder e Klaus Dinger, que tamén participaran nos primeiros dous discos de Kraftwerk, abandonaron o grupo e formaron este do Neo que polo menos os dous seus primeiros álbumes, pero sobre de todo co primeiro Neo chamado así simplemente Baixa Produción de Konniplan, sentaron cátedra dentro de un estilo que é reconhecido por todos. vendo o tema Negatibilán dos Neo do ano 1972 e que estaba no seu primeiro álbum en donde pode apreciarse todo o que conqueriron e todo o legado que deixaron a futuras xeracións no ámbito musical. Rematamos o programa por esta semana, amigos. Lembrade que estive che desescoitando a retrogrución grazas a Radio Filispín a Radio Libre Comunitario de la Tierra de Tresancos que a través de 93.9 de FM de Ferrol y también a través de Internet va posible que escuitedes este programa igual que también en la comunidad de Valenciana de Radio emite un programa a través de Internet para todos vos gracias a todos los músicos y artistas que me deixaron poñer a súa música antes de que saia ao mercado e aos demais que sempre deixanme poñer os seus temas neste programa aos meu evidentemente non llevo a dar as grazas porque dame un pouco a sensación de que este programa non escoitan pero bueno, en calqueira caso grazas a neo pola súa música tan maravillosa. Nada más, una perda, edica, próximo programa, amigos.